eta gaurkoan bueno, ba, posura gerturatzen gara saia ostatura, baina elizondo bertako nauzearekin hitz egiteko. Kaixo, baina, zer moduz? Bai, ongi, ongi, ongi, prestak, prestatzen, ja, buru beragi, ja izango dire, ogoietik ogoite irurat. Eh, ausoko besta dira, baina guretzat importanteak dira. izango dugu ausoko bestak, e, ostegoen nintan, abiatzen dira, pausun, Eh, bueno, gok askotan eh posuko eh auzoariburuz seintdugo. Gurentzoleak aski ongi ezagutzen dute, baina baliteke oraindik bai izenarengatik edo kokalekuarengatik oraindik entzuren batek ez ezagutzean. Kohasen kokatzera. Paulu eh, behobian, inguruan kokatua dago, da Eh, baño, bueno, eh, B2a bestaldian ho, egoaldian egaten da b baina da pauzu ere. Eh, e, beste isenorekin eh ezagutua. Baina hemen ja eh da eh burgusitan, eh. b pauzu. E, iparaldean eta da uguñako auzo bat, e. Mira Mirabehun Mirailugun biztanle dituenak gehiago e, endaiari buruz edo igualderari buruz e, itsulia baina guñako e, auzoa da eta auzo guzti tal bezala festak izaten die pauson uh -huh. Nós que bai exetabamo posoko beste buruz eh itzein beharra dugu osteguno hontan abiatzen dena zuek sai ostatuan bueno besta auzoko besteekin bat egiten duzute? beti, eh? e, baina baita ere e, saian bertan egitaro propioa, eh? proposatzen duzute ostegun hontan e, abiatuko dena gainera bueno, e, muztxableketa batekin ez da hori da, e, festa komitea bada, gazteak bade, o, festa komite hortan eta e, bez elkak lana egiten dugu eh? guk gure programazioa antolatzen dugu, gehi-garria gana nuke, hor dut kontuz hartzen dugu zer den pausuko festa festetan eta guk egiten dugu gehi gari bat eta taloak eta zagadotegi menua eta beste menuak ere. Oh. hori da, eta hori osteguna da e, bi, bi entzat, fain, komitearen entzat eta pau, bi, txaiaren zat e, musxapelketa sartua da e, programazio ofiziaran hori zazpitan hasiko da e, xari potoloak eta anis bat dira, eh? Bez izena isena ematen aldauntzinetik edo egunean bertan seitik lekorat etorgis. Osoko buikotuak bakarrik animatzen dira edo baitaren guruko eh bizilagunak. Ba, ingurukoak ere biliatu endaja, e, batzuk etortzen dira eletatik, e, beobiatik, pauxu goaldeartik etortzen die batzuk eta bes 25 oitamak bat e, ekipa izaten die urtero. Mhm. dugu, hori, Horrie, ostegunontana arratsaldeko 7 eta gainera eh garrantzetxoak eh baita ere badituko, eta. Mm, bai, bes lehenak 401 euro banatzen dute, eh. Bi irabazeleak, Etxapeldunordeak, gauchuleta, gero izaten die eh bat eh egina. Eta gero gaznak eta ado botilak eta holako gauza initsi izaten da. 12 euro e, da eskriptua edo izenak ematea. Mm -hmm. Osongi, eta hortik aurrera, bueno, zer izanen dugu antolatu hemen posoko saio estatuko hontan. Beste austrialean kontzertua, kontzertu bat izango da. Afaldu e, nahi dutenek 99 e, kaldean izango da. Yakinez e, e, pintxopotea izaten dela zazpietatik lekorat e, hemen pausun hau e, zoguzian, e, eta kaskatu e, taldea izango da e, ameiketan hemen ostiralean. E, Larrun batean gehien bat elektronikoa, musika elektronikoa izango da, eh? iru DJ etortzen dira, Oskar Noda eta Claude Martínez, eh? zagutuak dire, eta erran behar da ordu bat gehiago dugula gau horretan, bez goizeko iru karte eh, irikita izango dira tabernak eta bukatzeko gero igandean e, izaten da beti bezala eh 12 tati goiti peitifa baskari herraten alnuke kantu baskari bat e, kusk e, taldeak animatzen duena, beskus kusturen musikari batzuk etoktzen die eta bietan izango da baskaria eh txuleta ta gusi eh 30 eta bukatzeko, guk hemen bukatzeko saltza peritifa deitzen duguna Hai mama, e, taldeak, da saltza berdeko musikarik batzuk beste talde bat puntatu dutena eta saltza musika izango da zazpietatik goiti. Bueno, baya, ikosten du 24 sagolan antolatu duzuela, proposamen za balada, dudarik gabe, hosengoratzena, bueno, bai, eh herri baskari, bueno, baskari eta bafariako erreserbak egiteko, zer egin da. Bai, egiteko gaiteko berdan betiko telefonarat deitu edo pastu saiatik edo bueno, hartzen ditugu ere reserba gabe egun hoietan beti izaten dugu beti izaten dugu parada janaria izateko. Horreko horatuko dugu, eh? beraz, bueno, e, telefono zein nahi eh, baldin badu zu e, 0-bost, berro-bitasazpi, irro-bitamabost, 0-bi, 0-zazpi, bost berro zazpi 0-bi, telefono zein bakera daitu beharko du zu e, gelditzen zaiguna da, bueno, azken finean, e, eskualdeko bizilagunak animatzea, eh, pausura gerturatzea, azteburontan, osteunetik aurrera ez da. Bai bai, hori da, ongi etorri denari, hein eh, gurutako errikoak eta hemengoak bertakoak eta ongi, ongi pasatzeko manera izango da. Eduadari gabe. Mie eskerro bainat. Bueno.